«Чи є у вас хоч маленький сумнів, що зізнання Біллі могло бути неправдивим? Що він сказав це лише через тиск під час допиту?» «Ді Сі Айнолан» «Так, я вважаю, що він зламався саме через тиск, який я чинив під час допиту, але це не робить зізнання недійсним. Якби це була єдина зачіпка, тоді б я ще міг про щось думати, але були й інші докази, які пов'язували Біллі з убивствами. І судово-медичні, і непрямі». І він сам визнав себе винним, пам'ятай. Це ж не для твого подкасту, так? А? Ти ж не збираєшся доводити, що Біллі невинний. Піп, ні зовсім ні. Я просто хочу розповісти справжню історію про вбивцю ДТ з усіма деталями. Дісі Айнолан, добре, бо інакше я б не погодився на цю розмову. Не хочу, щоб ти виставила мене дурним. Піп, о, навіть не думала, Девіде. Отже, багато доказів, що пов'язують Біллі зі справою, стосуються його роботи. Він працював у компанії з обслуговування території «Грінсцен Лімітед». Ви знали про зв'язок «Грінсцен» з убивствами ще до того, як Біллі став головним підозрюваним? Ді Айнолан – так. Ми справді перевіряли «Грінсцен» ще до цього. Це було після вбивства Бетані Інгем, третьої жертви, бо вона там працювала. А коли вбили Джулію Гантер – ми зрозуміли, що кілька місць, де знайшли тіла, були підрядними об'єктами грін-сцен. Ми попросили дозволу на обшука, і пам'ятаю, власник був дуже ввічливим та відкритим. Саме тоді ми виявили, що у них використовують точно таку ж синю мотузку і клейку стрічку, як і у ДД. Це була ключова знахідка, і ми почали перевіряти нинішніх працівників. Але не так вже й багато можна зробити без вагомих підстав. «Потім з'явився Біллі Карас, саме він знайшов Тару Єць, і ми швидко зрозуміли, що це наш хлопець». «Піп, у вас були підозрювані до Біллі, до вбивства Тари, хтось із Грінсцен?» «Ді Сі Айнолан. -ну були кілька осіб, які нас цікавили, але нічого конкретного чи суттєвого. Піп, ви ж не назвете імен, правда?» «Ді Айнолан. -ну Чесно кажучи, я їх навіть не пам'ятаю. Піп зрозуміло». Я говорила з Гаррієт Гантер, молодшою сестрою Джулії, і вона розповіла про дивні речі в їхньому домі перед смертю сестри. Мертві голуби, які приносили в дім, крайдяні фігурки біля будинку, телефонні жарти. Це було предметом вашого розслідування. А родини інших жертв повідомляли про щось подібне. Ді Айнолан. О, така, тепер згадав про мертвих голубів. Так, молодша сестра розповідала нам про це тоді, «Ми питали друзів і родичів попередніх жертв, але вони такого не чули. Ми питали Біллі, чи контактував із жертвами до викрадення». Він казав, що спостерігав за ними, знав, коли вони самі тощо, але не контактував ані з мертвими птахами, ані з телефонними дзвінками, ані іншим способом. Тобто це не стосується справи, на жаль. Хоча, погоджуюся, історія цікавіша. Піп зрозуміло «дякую». Тепер щодо трофеїв. «Ви точно знаєте, що вбивця Де забирав у кожної жертви якусь особисту річ. Сережки, гребінець і так далі. Але жодного з цих трофеїв у Біллі не знайшли, так? Це вас не турбує?» «Ді Сі Айнолан?» «Ні, він сказав, що викинув їх. Мабуть, я усе те десь на смітнику по країні. Ми б їх ніколи не знайшли. Піп? Але ж суть трофея – зберігати його при собі – щоб нагадував про злочин і відтермінував наступне вбивство. Чому тоді він їх викинув? Дісі Айнолан. Він не пояснював, але це і так очевидно, правда? Він зрозумів, що ми вже майже вийшли на нього після Тари і позбувся речових доказів до того, як ми отримали ордер на обшук. Думаю, він не хотів їх позбуватися. Піп зрозуміло. Але повернемося до Тари... Чому Біллі так привернув до себе увагу, ніби інсценував, що саме він знайшов її тіло? До цього ж він не був у вас у полі зору, навіщо це робити? Це ж і було причиною, чому його впіймали. Ді Айнолан. Це типово для багатьох схожих справ із серійними вбивцями. Вони дуже цікавляться власною справою, стежать за новинами, обговорюють із друзями і рідними. Я не психіатр, але думаю, це нарцисизм. Вони вважають себе такими розумними, що все відбувається у всіх на очах. Деякі навіть намагаються вписатися у поліцейське розслідування, пропонують підказки, допомогу в пошуках і так далі. Саме це й робив Біллі. Хотів бути героєм і знайти Тару, щоб стати частиною розслідування, можливо дізнатися, що ми вже знаємо. Піп, зрозуміло, Ді Айнолан. «Я знаю, для тебе і для мене це здається дивним для звичайних людей». Але ми це враховували ще тоді. До речі, смішний момент. У нас був поліцейський істрамес Фалле, який постійно розпитував про справу. Він не був у нашій групі, лише новачок, якщо не помиляюся, і працював на іншій дільниці, не у Вайкомі, але виявляв аж занадто великий інтерес до того, що сталося і що ми робимо. Думаю, він просто був дуже допитливий, але це викликало певні підозри. Це ще до появи Біллі. «Тому ми вже були насторожі щодо того, що злочинець може спробувати влитися в розслідування». «Піп, справді, а на якій дільниці працював цей офіцер?» «Ді Сі Айнолан. Здається, це була дільниця в Амаршамі. Справу Ді Ті у нас у Вайкомі розглядали, бо ми були десь посередині між місцями, де знайшли тіла і де жили жертви. Але Джулія Гантер була за Амаршаму, тому ми співпрацювали з тими хлопцями».